«Заприсягнуся, чим хочеш, що це свята правда». Якби наш високоповажний Ребе був іще живий, то неодмінно підтвердив би слова мої, намагаючись не дивитися на розіп'ятих звіттятими ногами. Шинкар лише мотнув головою у бік споплюжених трупів. «А не боїшся, що я накажу негайно відправити тебе слідом за іншими», не боюся. Невже? Ото знайшовся сміливець поміж жидами. Нехай станеться так, як хоче того всемогутній, бо всі ми перебуваємо під владою його десниці. Просто, мовив Шинкар. А якої ти думки щодо волі жидівського твого божка? Недобре всміхнувся ватажок. Хіба ж я Адонай? Слово що замінює в усній мові святе ім'я єврейського Бога, котре заборонено вимовляти. Щоб знати його волю, щиро здивувався Берко. І все ж, я лише маленька пересічна людина. Це не відповідь. Кажи правду, пархати. При цьому дід молодого панича так розсердився. Весь змір. Так розсердився, що й сказати неможливо. Він схопив Берка за горло і мало не придушив. Але то була б занадто легка смерть, як для бідолашного нащадка Абрахама. Тому дід молодого панича просто кинув батька Моше, шинкаря Берка, на землю і проривив щодуху. «Відповідай, клятий Юдо!» А відповідь тобі така, що Адонай – Благословенне ім'я Його, зробить так, що кожному буде заплачено його ж монетою. І зовсім незабаром мовив Берко Беншмуль якомого спокійніше. І навіть сльози притримав, щоб дід молодого панича не вирішив зненацька, нібито він злякався негайної лютої смерті. Тобто, милостиві будуть помилувані, тоді як немилосердні, загинуть лютою смертю. Ти можеш наказати вбити мене, і я навіть не буду тому опиратися. Який сенс? Але ти обіцяв помилувати мене та інших, кого оберу я за гроші, які перейшли від мене до тебе. Інших вже нема. Мене зараз вже може не стати. Тож вийде, пане, що ти мені збрехав і через це убив. І кому збрехав, подумай тільки, недостойному єврею і його Богові, святим ім'ям якого я заклинав. Тебе промилість, тож пам'ятай, козаче, така сама доля чекає й на тебе, бо Адонай усе бачить і чує, і навіть те, чого не кажуть наші вуста, але промовляє серце. Рука ватажка потягнулась до шаблі, проте за мить він здолав гнів і спитав, а якщо я помилую тебе? милостиві також будуть помилувані, а мої товариші козаки? Хіба ж їхнім серцям знайоме милосердя, запитав у відповідь Шинкар. Тоді козацький ватажок Велів зв'язати Берка бен Шмуля і возити за загоном три дні, а по завершенні цього терміну пообіцяв здерти з живого шинкаря шкуру, щоб зробити з неї набити гречаною половою опудоло та повісити його посеред лісу на гиляці дуба. І не просто повісити, а на свинячих кишках, якщо Адонай нехай благословиться Цар Всесвіту за цей час якимось чином не виявить свою волю. І, мабуть, таки зробив би те опудало, якби ранком третього дня козацький загін не втрапив у польську засідку. Всі козаки загинули у сутичці, а хто не загинув, тих поляки посадили на вкопані обабіч дороги палі. Врятувалися ж у тій сутичці лише двоє козацький ватажок і молодий шинкар Берко. Щоправда, ватажок. Втратив і усі відібрані в шинкаря гроші й свого коня. Усе те перейшло до поляків, але ж вони обидва лишилися живі. І відтоді дід молодого панича ніколи вже не насмілювався розпитувати Берка Бен Шмуля про волю всемогутнього. Більш того, Берко Бен Шмуль завжди перебував поруч із дідом молодого панича, віддано служив йому, Добував йому золото і срібло, а також давав дорогоцінні поради, коштовності за будь-яке золото та срібло. Потім так само віддано служив його старшому синові. А згодом заповів своєму синові, септо мені, «Моше служити нащадкам великодушного козака, який врятував наш рід від повного і остаточного винищення». Знаючи, що я пов'язаний батьковим заповітом, пан сотник не тільки довірив мені усі свої гроші, але й перед самісіньким арештом. Занадто пізно Мошка зрозумів, що бовкнув зайве. Почувши про батьків арешт, Степан застогнав настільки тужливо, що Єврей розгублено зйокнув: Ой вей, ой вей! сплеснув руками та благально мовив, Нехай панич. Молодий, вибачте старого дурня Моше, але ж самогутній тому свідок Моше не хотів казати цього паничеві. Не слід було дізнаватися про таке, не стілившись повністю від тяжких ран. Але ж старий Моше прохопився, вей змір, як погано, як погано. Ракович дихав важко, тихесенько стогнав, тому єврей продовжив. Так-так, в усьому винен той такий Іван Богданович, котрий занапастив молоду панянку Гелену Каплю. Це він вигадав таку дурницю, буцімто сотник Ракович є таємним помічником молодого панича і його посередником на службі в'ясновельможного гетьмана Яна Мазепи. А оскільки московити ніяк не могли вполювати молодого панича, то заарештували його батька, либонь подумали, ще на допиті сотник каже, де й коли можна підстерегти молодого панича.